Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa salam ala rasulna Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah në më dhuva rafalë ndërojmë Pre ti ndim dhe falë në kërkojmë Levda dhe bekimet Allahot qofrimi Muhammedin Alehi salatu wa salam bi familët i shokët Dhe të gjithërët që i ndekin rrugën e tjyre dhe rindin dhe fund të kësajvotë Këtë në rrugës e besimtar Sësat së i me mbjedhë këto që Së bashku Ta shenojmë përfundimin e një muaj të madhë Muaj të bekuat Ramazanit Dhe që së bashku Ta falë me namazën e Bajramet Me herë të falë me namazën e Sabahot Dhe ta shme kemi të detyrueshme që të presim dirisa dhe të hynë kohaj namazitë bajramit. Dhe dirisa të presim me i kohaj bajramit, që të falim së bashku bajramin, është bërë zakon dhe tradi që kjo kohë të shvizohet për të përqur mesaje, udhëzime, mësime, caktuara, të, të zlatë nëndihmojnë për të vazhdojme të utje pas ti muajt i të bekuar të ramazanit. Anda i të pëmundojme që mërën e kësaj kohë, së bashku të trajtojmë njësa pika të rëndësime që nga duhen dhe dal nga dal të jafërëm i kësut edhe kohës për të falë së bashku në mazë dhe bajlamit të ndrua dhe zërbesimtar një mujdit kemi agjeruar dhe kemi qenë një loj trajnimi të vazhdu shum i cili nuk ka qenë i zakon shumë për neve Shumë veprime brenda Ramazanit ka qenë të pazakonshme për neve, që nuk i bëjmë jashtë a Ramazanit. Dhe tëtë duke filluar nga ushqimi dhe pia, pas të edhe nga disa ceremnit e zhvilluara brenda Gjamis, se kurse kanë qenë mukabelet, lezimi Koranit, namazit të ravive, syfyri, iftari, e të tjera të gjitha këto kanë qenë të paza këndshme. Dhe gjitha këto i kemi bërë seslin njërën e vetë ndoj dikush është mundu me pasuru këtë agjerim me më shumë adurime, dikush më pak vazhën nga mundësit, mirë po jam i bindur se gjitho kështë për neve këtë sakrificë, këtë mund e ka bërë me qëllim të saktumë. Unë asë një për neve Nuk ka qenë, do thot, agjëruar shumë, vetëm ashtu tek, pse ju ka tek, pa asnjë qëllim. As kusht për njëve nuk ka agjëruar, vetëm për shkak se i ka pasë ndjerë duke agjëruar. Mirë po ka qaluam në qëllim caktuar. Ai qëllim ka qenë me ju përgjigj kërkesës rëzultateve që leuani që i thanë në Kur'an o ju që i besuar. Juve ju është bërë obligim agjerimi Si kërë është obligim për ta që që që para josh Andaj e kemi kuptuar se kemi obligim agjerimin E kemi kuptuar se Allahu Gjelle Walla ka bërë obligim agjerimin Dhe për të përgjigjur kësaj kërkes e hynore në i kemi agjeruar Dhe kërgjirim krasi ka qenë si përgjigje kësaj kërkes e hynore që aqenit një loj sakrifice dhe kontributin nga anë e jonë si njerës si ropë të Zotit që Zotit Gjellewala të ne pranan njëve këta gjerem dhe të ne shpërblem për te. Ky është thjeshtë epilogu përfundimtari krejtë kësoj sakrifice, rezumeja tërë kësoj që ne kemi bën në muaj në shejtë e Ramazanit. Gjdo kushpënjeve dhe ka dëshirë dhe ka synuar që agjërimi ti të pranohet dhe pa dëshim të ndërrua lëzërë nuk duhet me ndojmë dryshe për eqëse mirë për Zotin ton ajë që mundohet ajë që i kryndë të tyra që i si duhet pa dëshim se Allah Gjallohala ju vedhëm që nuk jahu mundin atina me pëja shumë fishan shpëblimin e mundit Zotë Gjellewala ka përmanë në Koran po dhe i dirguar i ti në hadithet shumë të se kush bën një të mirë Allahu Gjellewala ka me e shpërblu 10 fesh për atë mirë dhe shpërblimi 10 fesh për një të mirë është vetëm filimi i shpërblimit e vazhdan të shumë fishohet shpërblimi dhe dhe dhe 700 fesh dhe pas taj dhirë në pak u fi për mundësine kalkulimeve tona Allahu Gjallu ala thot shëmbulli atyre që japin në rrugë të zotit jap diçka në rrugë të zotit ke metheli habetin ambetet sëbë asenabim fi kulli sëmbulletin mi e të habbe Wallahu yud'ifu liman yasha. Ai çbën mir, Allahu xhallahu ta'ala thot, e mira e ti injon një kokrë, kameth li habbë, një kokrë të cilën e mbjellaj. Shikoj një kokrë ti mbjel, mbjel e mbjell. Një punë mirë ti e bën. Pastaj nga kjo kokrë do thotë Këmë mëthinë habbetin, embetet, sebë asenabin. Nga një kukrë dalin, 7 kalinjë. Dhe në gjithdo kalin nga këta kalin, 100 kokra. E sa bojnë? Nga një kokrë, sa kokra ka në dal? 700. Nga që 7 kalinjë, në gjithdo kalin nga, nga 100 kokra, bojnë 700. Këtu 700 për i sa kanë dal, për i sa kokrëve? Për një kokrëve. Dhe Allahu pasaj nuk e përmbylli Këto shumëfishimin e shmëlim Po thahu Allahu ju jo da ifulli me njësha Dhe Allahu gjallëvale Ja shumëfishon kujdan Do tëtë edhe përte i kësaj Kështu që të nërru dhe zër Vepre jone mirë Jo që nuk shkën hoq Jo që ja nuk humbet Mirë pa ja Shumëfishohet Dhe shpërblemi Shpërblemi për te shumë ma teper Se që ne kemi veprua Kjo është mirësia Allahot dhe kjo është bujaria ati. Me gjithë këtë inkurajim, me gjithë këtë përgëzim, nuk duhet që tema e pranimi të veprës të jetë leht e kaluash në përneve. Thjesht e të rejtuar. Duhet pak që të ndalimit të këpranimi i veprës. Nga se të nërru, dhe zërë, Allahu gjelle gjelalu hu nuk i ka lënë njerëzit që ata të bredhin në pretendime. Çdo kush të pretendon çka don. Mil pozut e jallova të nderuar ka vendosur shanya tregues që dëshmojnë vërtetësinë e çdo dëshmie që ne e themi. Çka do që ne të deklarojmë të dëshmojmë, të veprojmë saktësin dhe vërtëtsin e kësoj fjallit e kësoj vepre Zotë Gjellewale kanë dhe lidhër me disa të reguas që një diridikun të dim si kem hesapet të Zotë Gjellewale dhe kjo nga mirësia laud që mos të habitemi në pretendime mirë po në qoftë të se të reguasit e përcaktuar nuk po në japin shenjët e dura të përmirësojmë e atëra të reglojmë veprën tonë të përmisujmë vetën tonë që të dalim për Allah Jelle Vala sëma të kompletuar dhe sëma të mirë Allahu Jelle Vala në Quran thot Kullin kuntum të hibbun allaha fa të tëbiuni juhbibkum Allah u jagfir lakum dhunubakum wa Allahu gafurun rahim thua ju të tja Muhammed Njerzva besimtarëve, qëfar të thëtaj? Thujet e atyre, nëse ju e dëni Allahun, që kanë e tashkët, zbatim të mamë praktik i regullit që që ka maheret. Nëse ju e dëni Allahun, kush do qoftë ju, unë, ti, aj, aja, në këtë kohë, në, ko, në, në atë kohë, në këtë vend, në atë vend, ku do që dikosh, dhe ku rëda që dikosh, pretendën, dhe deklerën, se e dënë Allah në manuar, unë e du zotën Gjellë Gjelani hu, zotën Gjellë Waleja ka vendosur, këti pretendimi, një treguës, që i tregën këti njëri u që deklerën, kështu se, a ki për një me këtë, a është e sakt këtë deklerat, apo nuk është e sakt, kështë nga mirësi Allahut, me testu në deklerimin tonë, me testu në qëndrëshmërin e besimit tonë, ndaj tha, nëse ju in kuntu tuhibun Allah nasi'a doni Allahun fattebi'uni atra ndiqeni kët rrug që Allahu e don t'i lash ta rrug që erdhi atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sr. ngasëni se e doni Allahun keni më ndjeku zimet Allahut nëse doni Allahun keni më djeg keni më ndjek gjithsesi rrugën e të dashurit të Allahut Nga sallahu gjallera dërgoj Muhammedin sallallahu alesallam që aj me mësimit e ti, me fjallet e ti, me praktikin e ti, të në tërgojnë neve se qëka Allahu dan e qëka Allahu nuk dan. E kështu më radhë të nërrua dhezër, edhe të tjera shambu që e dëshmojnë që nëndrush marin dhe saktësi e regu dhe qëtësi ka maherët. Edhe agjerimi jonë që kemi agjeruar, Allahu Gjellera ka vendohë sot disa të reguës që neve në mundsojnë me e njoftë kvalitetin dhe cilsin e agjërimit tonë. Ne keme agjëruar dhe tashmë kjo agjërim është i deponuar në vepratunat mira. është deponuatja. Kur ne të rinjallë me ditë një gjykimit, atëherë tërë ato veprat e deponuara kanë në unëzirë paraneshë dhe mbi bazën e asaj që kemi deponuar kena më gjyku. Është një peshore që vendos ditën e gjykimit dhe aty vendoset tër veprimtaria jon, tër jeta jon. Dhe nëse kemi mjaft vepra të mira që e rëndojnë peshorën, rëndimi i peshorës është tregues se ke shpëtuar. Ndërsa mos rëndimi i peshorës është të reguës jo i mirë. Në gjithë mund ka të reguës, kërështu që ne duhet të nërruzëzër, në arken e deponimit të vepërve tona, në fletorën ku regjistrojnë vepra tona, gjithë mund të rishikojmë, sa është në regullë, është kjo vepër, kjo punë, kjo angazhim, është cilësor, është kualitativ, është dhe në që nërushëm, a është i mirë, a kanëve me përmirsu, a kanëve me regullu, e kështë më radhë të. Në kënë dudë, në gjithë ta fushë, në e të stonë kështu, nuk është dhe qëka e pazakonsh me kja. Një një cili, për shembul, ka me eshit një mall, disë are, për me eshit një kerë, për një bakti me eshit, apër qëka të qoftë, para se me plasun të rekë e këshurët një re, a ka o mirë, e kom pasru mirë, e kom lo mirë, e kom regullu mirë kur të plasën tregmo s'ka më tani, kur filloj me e shiku në mund e blersë e mundë shumë tash mundësia me përmisumë është e vënuar edhe ti në këtë botë je duke e regulluar dhe depënuar mallin tënë vetën tënë dhe që nesën në tregun e botës tjetër të, të ekspozuasht para lojën lewala për tja ble një hisën gjenetë Kështu po e thëmë për ta blesa e nuk bled, po sa për ta kuptu drejt. Dhe Allahu Gjelluar nga ka mundësuar që në këtë botë ne, si kur se qeka, përmes të reguizve të saktuar, të shikojmë kohë pas kohë, që ndryshmirit e vepër e tona, anë regull, anë mirë, a të bëjë edhe ma mirë, e kështë më rafër. E po mirë, në kuadrë të kësaj që përmenda, të ndërrua lëzër, në kuadr a gjërimi jonë a mund të nështrohet a mund të nështrohet a gjërimi jonë kontroleve të saktuara për të verifiku cilësinet i po dhe pikësh kjo është e që ka po duhet me thonë para ju së të ndërur dhe zërë ne duhet që mos të konsidrojmë asë njëherë nuk duhet lejuar që a gjërimi i Ramazanit dhe Ramazani të ndërruat dhe të jenë thjesht një muaj në kalendar i cili shkaj dhe tash një vazhdymtutje. Jo, ka shkuar vetëm obligimi a gjerimit. Kjo ka shkuar. Ndërsa, te këtash nga fillon e me umar me Ramazanin. Me umar me me pasojat e këti Ramazanin. Kuptim pozitiv. Një trektar i cili e ka qitë në mallin të regë qëtë, merë, fitëm, fitëm, ajë në të kohë duke mblidhë, nuk ka kohë me shiku, so ka fitu, a po fitu, jo, ajë është duke e shikët, manë duke i mblidhë, do në të ardhurat nga manële ti, e kërë shkën të shpija, pas ta e shikën, so ka fitu, so ka bo, a ka qëndë regull, pas ta i flënë mu mërë me te, edhe në i kështu, uptum. edhe në i kështu, Ramazani shkaj, mirë po, mos të lim Tash të shikujmë dikim një këti Ramazani dhe përmës këture të reguazve të shikujmë se qëfarë cilësie ka Ramazani dhe a ka hapsir dhe a ka mundësi që këti Ramazani me i ashtu cilësin dhe me jatë përmisu kvalitetin kjo të me qenë brenga jonë, kjo të me qenë gajla jonë të nërru dhe zër. Nga të reguazit kryesor se ka shumë disa për të nëtë me i përmenë nga të reguësit e cilësi sa gjerimi tonë që përmes ti mundu me ditë ku ime është qëfar po bëjmë pas Ramazanit vazhdimësia e punë dhe të mira është një regull të nërrua lëzër është një regull i pashmangë shumë që një pjesë e këti regull është inkurajim por një pjesë e këti regull është Kërsnim Balans, inkurajimi dhe kërsnim Pjesa inkurajus e këti regulli thëtë kështo Vepra e mirë E siel veprën e mirë Donë tje bë një punë të mirë Allahu Gjellë Gjellalu të shpërblen Me mundësim me bë një punë të mirë Ndërsa pune e keqe Hapë rrugë dhe për një punë tjetër të keqe Për të rezikuj punës së keqe Nuk është vetër më ja punë e keqe Por rezikuj kësoj punë është që Të hap rrugë edhe përni pun pra të të të të të të të keqe Pra nëjtë edhe në të vëzër një rihu i cili E bën e të keqe Dhe ta shë më ndën me mëshift këtë keqe Kjo të, të, të shko me hap në të keqe Dhe të qjo është gënyë Me gënyë, se këm bëhene Përështë e hapë Me nj Pasaj gjenjeshtë të kam e të nështëta dhe me ubetu, raj shumë apë, pasha azote se këmë bëhatë. Pasaj nështëta këmë kë, kë, kë, kë, e shtyjë kërë keqe me e akuzut një këndë që se ka për farë këtë, të tash dikujtë du të miraj i se faj, e kështë më radhë, e keqe hapë të keqe. Po dhe mira, hapë të mira. Pasaj nëse ti një mund dikujtë, kjo është di punë e mirë aj ludet për ty, Allahus shpërbleft që u qëll një punë e mirë tjetër, doja, K kur a i dhe ty Allahus shpërbleft, shtot lidhja me su dhe dhashnia, edhe një e mirë, pastaj ti, realisht, ke investu për një njëri në të armën që, edhe ajme të gjitë ty, një mirë tjetër, e kështu më rratët. Andaj, ne jemi rabdëzotit, ndër ne jemi, realisht, si kërësatë të poble, argat në fetë zotit. Allah u gjenë leu në ka ngarku me detyra, me pun, në i krymë të detyra, dhe në fund marëm shpërblimin. Kjo është. Si kërës e përshemull, një njëri e ka një arë, merë disa argat, kjo është arra jam, punani këto në fund ditës, e krymë i punën, e merë një shpërblimin. Edhe ne në këtë dunja, jemi në arët dunjas. Ne këtu punoj, me angazho si pas asaj që Allah nga ka thonë, si pa lozime të Allah nga lewana, e pas taj, marim shpëllim në duhrat. E mirë të nërëme zërë, nëse dëshruim me zbatu tash, këtë regulli e argat lëkut, në rapartë me Allah nga lewana, qëka thët regulli i punëtorit? Regulli i punëtorit qëka thët? Thotë kështo regulli i punëtorit. Nëse, e kema një punëtorë, Me, shpisë, atë pun, atë me ta punu një pjesë sa këtu arshpisa dhe e ka bërë për mrekulli atë punë që e ke garkutim e ta shumë bukër e ka bërë që ka nëmë në kuptan kja se edhe pjesën tjetër kimi adhonët njëtit punëtor se ndronë punëtorin mo se ndronë mu nga se realisht atë dhe tyrë që ja ke dhonë e ka krysit duhet dhe tash më ti nga knatësia se këtë për e bëmë punën si duhet ja e për dhe punën tjetër edhe tjetër se ndrënë më këtë punëtorë. Përderi sotënë se punëtori për shambull, ja këllon një të tjurë, e ka bësh këllë e shka, se ka këllë fare me zellë këtë punë. Vendimi i parë që ki me e marë, dhe ki punëtori është me e ndëru. Në marë tjetër, normal në të. E të ashtë njëti në shambull, paramenda e dhe në partë me allonë gjëllë lewala. Ty allonë gjëllë lewala, po dënë me të përdurë, Të si duesh ati pa i paj për të mirën të të në pëdëme të përdor në shërbim të ti, për me të shpërbëly. Nëse e ke bë punën që është duhet, qëka i bjenë kja? Ta qenë rrugën e për një punë të të të kërëbimirti, edhe një bëjnë e pra, edhe një e kështë të vazhdimësi pra e për të më vazhdimësi e për të më vazhdimësi e punëve të mira pas Ramazanit në në kuptën se nuk në pas kanë rrugë, në apo bëjsh ndaj është të reguës i qëndruesh mërisë së agjërimit tonë Shëkële të, të drëhëzër a jetët që flasin a jetët që flasin për agjërimin duhet me menu Allah pëse në ka me mendin me përdor e ka zmitë Kuranin Allah Gjallahu Ala dhe tashtë në ka dhënë kathir me ditani, me ndani Shikoni ajete që farë unë kam zbirit e kështë më radhë E mirë Të ajete të agjërimit Ati ku Allah nga ka bërë Barqë agjërimit Ajete 183 e surës Bekara 184 185 186 187 Këtojnë ajete që flasin për agjërimit Përveq ajete 186 I që fletë për doan Pa dhe doaja dhe lutja është pjese Adërimit të agjërimit do në jetë në para lau flet 183, se është bërë obligi magjerime a jetë i 2 flet për të sopë për e ashtime, a jetë i 3 flet cilin muaj duhet magjeru, Ramazanin shahë Ramazan e ledhi unë zile fihi l'Kur'an muaj Ramazan, që në te ka zbitë Kur'ani, pasaj lau thotë, fëmën shajde min këmu shahra fëlljesum kush nga ju e përret këtë muaj le te agjeran regullat për agjerimin pas taj si duhet jetë edhe natë e agjeruasit regullat e gjitha këto regullat që kanë të bëjmë Ramazan dhe ma gjerim Kër Allahu Gjelle e përfundan trajtimin a gjerimit që kanë e këtë rjedhoj të të rëndësishme të këtia dhurimi tash Allahu Gjelle e përfundan trajtimin a gjerimit u kry ka që kam unë e përjuve për a gjerim edhe na o zëtë e krytëm a jeti 118 a jeti i parë masë ajetëve të agjërimit ajetë i parë masë ajetë të agjërimit adinë cëllë është Allahu Gjellëve thot mos e hani pasurin e njëritetit për të drejt agjërimi ju gjatë agjërimi dini mësu me lonë edhe të lejuarën për hirtë zotë Gjellëve Vala wa me pi uja është haram ju halal e me pi uj në ngërë buk është halal po asë buk asu i së knapichet Ramazanit përshka këtë Allahu Gjellëve Vala do me thonë ed E Allah u po të, o ju që në Ramazan Halalin e këni lënë për shkakmeje Halalin u po halal Tashhani e pini Mirë po vazhdojni me agjeru Ndaj Haramit Tim të akoni muabdo E vazhdimësi e agjerimit ton Ndaj Haramit është të reguas i cilësi se agjerimit Ndaj Halalit Regul Ti kje agjeru ndaj Halalit në Ramazan Halalit ki posë a buka është halal, po për një kohë sa ato me skapo me hungrave. A ke pas sik ka virazdhoni akshomit? Si është bëi iftari? Më herë kenë piu. Më herë, pse pse kaloj ai koha kur s bojnë me hungrave me pi, tash hajnë pina. Andaj ajo po, po thotë se ju që keni braktisë halalën për hir të timin. Cilësia e cilësia e agjërimit të juaj, kvaliteti këti agjërimi është vazhdimësia në punë të mira e para, të është vazhdojnë i matutja, mirë, një e krytë një një, një obligim e krytë, ka e lëni të është në obligimet të tjera, jetë a vazhdojnë, të imbdekje, kjo është të regu si porë. Të regu e si i dytë, a jetë i qëtë sejka, mësehani pasurit e njëri të të spaguni, thot, spaguni, të të të të të dhe mësë paguni, Allah o thë rëshvet e korupcion për me i shkaktu dëm dikujt në mor hakon që nuk takon me pagu a jetë që flasin si me u kujdes për një tjetërit si me vlerësu pasuin e një tjetërit si me vlerësu kontributin e një tjetërit si me vlerësu djës e dikujt tjetër e kësë në më ratë nga se të në rëllëzër qëfar kuptimi ka qëfar kuptimi s'po thonë fetarë po thonë po qëfar kuptimi logik fetarën njëherë për e lojmanë është kuptim logik qëfar kuptimi logik ka njëri dhe me thonë uh, me braktis të lejuarën e pastaj me botë ndaluarën s'ko kuptim logik jo ja? Nga se pikësht e lejuar është nëndalu përkosisht për të na të rajnu me e lën për jetës nëndaluaren, për qita. Përëndaj, rruane njëri tjetërin, rruajtja pasuris, me fitu me djerës, me fitu njëriju, me halal, po gjithra shtot edhe me rrujt er, në djerën e njëtësit. Kësot është bëhe thjesht, fatë këtësisht, është bëhe shumë e thjesht që ë mëo mëo përhap një fjalë keqe, një shpifje për dikon apo të. Dhe njeriu e lason një shpifje dikon dhe shumë lehtë ajo pastaj po rrit në fund ai vet i bëson aftë. Asaj ç'i vetë e kanë dhirsi ç'i si shpifjën. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam te rroze na katrik vritën shumë. Na kapojish shumë, kemi kujdes. Çemosi shkaktojm lëndim e dhimbje dikujt me gjurmën tonë e as me dorën tonë. Dhe jone kët hadith më vëreni që me 10 e është përmend, po këtu e kohën shumë miri bën këtu tamam se po flasim për cilësinë e besimit. E kur flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për cilësinë e besimit, për cilësinë e veprat tona, ka thënë i dërguar ju në alaihi isallatu sallam, el muslimu men salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi besimtari vërtetë është ai i cili që ka besimtar i vërtet i drejtë jo ai që thot unë jam musliman bash me fjalë jo, jo. besimtari i vërtet i drejtë është ai i cili i ka këtë duçiçsi që të tjerët të tjerët janë rrahat janë tëqet janë të sigurt nga gjuha e tij dhe nga dorë ati që kjo muslimon e fëmë mas Ramazanit pasurjet e tjerëve a ashtë e sigur nga dorë a jote a janë të tjerët sigur nga dorë a jon vërëndësi po a, edhe a janë të tjerët e sigur nga gjuha jon qemi të kujtës shumë një mund të të fjallë që si kushtë nëve menja së fjallë mirë po kërti delë të ka Allahu Gjelle Ola, shumë e modë dhe lehtër. Të nërruar, nuk dhëtë marru një fakt, se në këna mu rinjallë, dhe kjo është e vërdit pa më hushmë. Në kemë me dojtë paradot për dojtë logari, dhe kjo është e vërdit pa më hushmë. Dhe gjyka të si unë është Allahu Gjelle Ola, aje që gjyka në medrejtësi absoluta. dhe ajko më nga gjiku mbi bazë në asoj që ajna kam su jo mbi bazë në që ne kimi qef e ke pon du njo nëse shkon gjyq gjyqtari atë gjykon ty me ligjin tënë që ke shku të shpija a me ligjin që është shtetin dhe du më ta me shka gjykonaj ti mu shmeton për shambull unë e ligje kam kush e parkan kjerin parashbistam, jam marrë kjerin për vetë, jam jashtë. Lëgjë jam ju në e qesë këtë legjë. I jam erdi kujtë kjerin që shëti, botë i o tjekër. Edha i një qëtë në gjëgjë, e i thurë gjyqtarit, unë e legjekom, që shtokom, a e merë për asurë gjyqtarit ligjin tëmë? Jo, hënda, thëtë, janë të të të ligjimu shëtë qëtë dushë, këtu ligji i shtetit, tje e ke konfis pasurin e dikuj tjetër andaj ki mu dënu për kitë pun ose qëfar të full me tjetër edhe të kalau gjallë u ala a mu me dole dikuj shtiti gjykim të unë azat unë e këtë vepër që ti pon vetë mu pëse se ki bo së ku më po të arsushme unë me bo kitë pun a mu i thush së mu është mi thona unë e po gjykoj ty me me ligjin tem unë e gjykoj ty me me uzimin tem atë ku më thonë bëne atë ku më thonë më seba Për në ne duhet me shiku Qëka o të Allah e madhe Që të një të një ndërshë është e voglë Për të Allah e shumë e madhe Shiku në këtë hadithë në rrëzër Për do gjojmë këtë hadith Qëfar thë Muhammedi sërëllallahu sëllam Një dit është duke ecur Me gruan e të jetë A i shënë rrdi Allah në Kaloj për antyre një grua Shtatë shkurë të rrë Nuk ishte gru e gjatë pak, Ma e shkurë se zakonishtë Për më dhe Ajsha pa qëllim t'kaç. Panëncim. Po disi i buni pështypë dha se është kurt kjo grup. Kaç? Para mendone? Vetëm kaç tha se është kurt kjo grupu. Gru, si reagoi pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam? Çfarë tha i dërguar ju në alehi sallallahu alaihi dhe sallam? Si reagoi? Që për ne kjo fjalë është shumë e thjesht. Muhamedi alaihi sallallahu tha e këthon një fjal të cilën nëse e hudhim në det e trazan dhe e turbulon detin e përton, ka që fjal të ronë këthon parëno kjo fjal që e turbulon detin me qenë fjal në fletorën tënde ta të turbulon fletorën të turbulon veprat një fjall e thjeshtër e sa ka të këtila dhe madhë shtira që nështë në ta mund të i thejmë për njëri tjetërin, mendje, kështot, ashtot, e si kushtu në vëmbëndje, vala kjo kështot, vala kjo kështot, vala e kështot, e kështu më rrënda përton. Pra ndaj, cilësia e adhurimi ton, të regohet për mes gjuhës ton, të regohet për mes dorës ton, edhe për mes gjyëndyre tjera përton. E kjo shumërënsim e kuptu të në rrëzër. Pra ndaj, vazhdojni ta monitoroni adhurimin e juaj. Vazhdojni ta pë e stani besimin tuaj që si ka një rezultatet e cilësis a cilësora në ka cilësora unë i përmene disa nga këto kriterë vërgjimësia punë të mira kujdesi për gjuhën kujdesi për dorën janë disa për i tërguazve që a tërgujnë se sa ka qenë a gjërimi jonë cilësor dhe qëndushëm dhe sa mund të logarisim ne në këtë besim që nesë të marim shpërblimet maksimale të premtuar angazot e gjellewala për këtë adurim. Timit të kujdes shumë të nërëzëm. Timit të kujdes shumë nga se shumica njerëzve pësojnë, pësojnë, atë përshka këtë pakujdesit. Ta thamë dhe një hadith të nërëzë për pjesë në parte kësa ligjeratë. Pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam një ditë i tha Muadhit në Xhebelit, shoku i tij Muadh radiyallahu ta'alani. Po e pyet pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam, o dërguar i Allahut, "Cila është puna më e mirë? Çka më smirë me bujnieri?" Po e pyet. Dërguari sallallahu alaihi dhe sallam po i përmend se më smirë me besimin e Allahut drejt, me fal namazin, me xhiru. Këto është rregullat e Islamit, rregullat e paradisë. Pas po të i pojë të regonë se sa është e, e, e shpërblyshme me dhonë, ose njësë njëri jepë, sa da ka, kjo e lërgonë nga i dhemi me lotë dhe një me lotë, për vlirë namazit natës, përja përme një varkë punë të mira, punë të mlaja. Dhe pas tërë këti shpjegimi, pas tërë sojë përgjigjet të në ruzërë, se cilët e në punën të matë mira me i bojë, po i thotë Muhammedi sallallahu sallam po i thotë o muadh o, o shoku jam a do në me të regu a do në me të mësu se si ki mundësi të gjitha këto vepra me i arritë dhe mirujt të vefat mëloja a do në me të mësu që ish ki mundësi këto mirujt me, me i kry me thjeshtësi dhe me i rujt të vepra për ditë e ta ki me allonjë me allonjë është muadhe përën një përgjëj të muadhe Të është kushë edhe që farë u dhëzimi Që ishë miru të vepra Që farë ta pejgamberi së të të Allah sa më tha E kapi gjunë dhe tha Ruje këtë Ruje këtë Ndërsa muadhi po që di Tha ja Rasul Allah, Allah A ndrygore Allah Qysha këna mu vetë për krejtë që ka folim a Në folim shumë Krejtë që ka folim këna mu vetë a e këto është e përgjith që e thash maherët pësojnë shumë njerës përshka këpër Allah i veç fa kujdesis si është e përgjithje e pejgamberit e zëmë në këtë pytja, tha fëhëlljekub bunnasa la menakhirihim illa hasa i du el sënetihim a thu val i hudh në zjarë përfundojnë në zjarë të zotit njerëzit Për tjetër çka, më tepër se për shkak të gjuhës së tyra. Jo, më së pari për gjuhën për shkak të kësaj. Gastigan kuzhinë me anë çka po flasim. Mendini guxim flet për fen Allah xhela uala, që s'është kompetent, nuk oshtë thirrja. Kush të kap të thotë më fol për fen Zotit? Flet për këtë, çfarë të bën lajm të pavërifikuar me këto si merat, sikur në momentje. Ai thotë në fjalë a nuk e dinë sa jo ka mundësi me tërbulu, oceanin, detin, e lënë më punë dhe ti nga përton. E të kujdesim e të nëzër, për vazhdimësin e punëve tona, jetë a vazhdan, e edhe punë të vazhdojnë, dhe adhurimi vazhdan. Të kujdesim për pasurin tonë, si po e fitojmë, qka po hajmë, si po e mojmë familjen tonë, të kujdesim e për pasurin dhe djesën njëri tjetërit, dhe që të tjetër tjenë të sigurët, nga gjuha do të jente sigurt nga doraja jon. Allahu na leçon dhe mund sof. Ne kem të do djal po kem dëshirë që ata më na freskuhop pak derisa të afrohet të pak koajramit me një ilahi disa te gbirë pastaj edhe kthehemi pafond me një këshill tetë radhës andaj po adorojmë Zotin shpobleft edhe këta që na freskuhojnë pak që të jetë pak një lollëshmëri pak më atraktive deri në namastë bajramit Zoti shpobleft. Inallahi shpobleft faleminderit për ilahi. Të nërodhezër, minut pas minuti po pa afrojme të kohë a Bajramit, në monë i kemi edhe 15 minuta, dheri në kohën kur do të falet namazi i Bajramit, dhe do të si pas tagvimit të, të rëvligës e Kosovës, Bajramin e falë në ora 5 e 36 minuta. Kërë që kemi edhe pakës kohë, edhe një përmbyndet e asaj që se e ka diri me tani, nga se ishën duke të rejtuar, do të, të temën e, cilësi sa adhurimi tonë dhe kvalitetit të punëve tona që duhet gjithë mund të testojmë këtë cilësi që nesit parëllat të dalim sa më të sigurët dhe të marim sa më të e për shpërblime Alio radiallahu ta'alanu të ndrullazër një nga shohë këtë afer të pegamberit sallallahu a të sallem e thonë të një fjalë shumë kuptim plote që tërgën të se Gjenate para të kose pejgamberit Aleyhi Sallusia ta e kuptënin këtë temën tonë E kuptënin ata këtë temë pikrështu si po flasë me dhneja po pak më nëryshë pi E pikrështu atë e kuptënin nga se edhe ne këtë kuptimit kemi marë pëjtynën A daj që fartët Aliyo radi Allah Ali Alhu Aliyo thonë të ne në kohën e Muhammedit Aleyhi Sallatu Asalam, Nuk bërënguës e shimë për kryrën e veprës mirë po brenguës është shimë për pranimin e saj. Qëka në në kuptan kjo? Në më onë, nëse Allah u gjithë loka kërku nga ne me buoni punë, nëse këna pas probleme me buat punë, Allah u ka thonë, a gjëroni, ne a gjëroni me thesi, më se fuqia e besimit e bën këtë. Nëse Allah u në thonë të fallë namazin, ne e falënim. Nëse Allah u në thonë të e largonë nga këpunë, në largoheshim, nuk ishte problemi madhë për neve me e kry një punë. Et cilë është problemi tune, pra? ishte kjoti i ty ne pra? Është kjo te pranim i kësaj vepre. Por çfarë kuptimi i pranim? Cilësia e kësaj vepre? Ndikimi i kësaj vepre tek ne. Gazetari Ronzer, Islami është e vërtetë që ka adhurime që kanë formalitet të caktuar, kanë formë të caktuar. Për shembull namazi që e falim, a ka formë Ka formë, qëndërimi në, në këmbë, lidhja, duarve, shkonë ruku, shkonë... Kjo është forma, ka formalitet. Mirë po, agjerimi, e ka një formë, praktisja, ushqimin të dëpijes, haqëj që shkonë agjerit në haqë, e ka një formalitet, të vafër dhe thqabës, levizja në aty në të safa dhe mërë, e kështë të më ratë, ka formë. Mirë po të ndërodhëzër, nuk përfundan, nuk përfundan, kërkesa islamit për zbatu e shmërin e një obligimi tek formaliteti, nuk përfundan. Jo, forma është fillimi i zbatimit, ndërsa, përfundimi i zbatimit dhe kurorizimi i sukses shumë i zbatimit, është tek tema jonë, tek ndikimi dhe cilsia dhe kvaliteti i këtia durimit. Andaj, në është e vërtetë që ju kemi përmbajtur formën e sadhurimit, agjërimit, në përmbajtje dhe formën e namazit e këtë merrah. Mirpo gjithmonë nuk duhet haruar, do të thotë gjithmonë ta mbajmë mend se forma e sadhurimit është një pjesë, ndërsa ndikimi i këtij adimi është një pjesë tjetër. Ka cinë dietar i madh i quajtur Yahya ibn Muadh Ka pasam, ka dhe një dit, një dit, një dit, një njëri një randë me ndjëllit, e sulmanje me fjallë nga më të këqijat, për asëgjë. Dhe këjë nuk jakëthen të asë një herë natë njërë. U sëlë kresin ndryshë. Dhe njerëzit u qëtëti të thënë, pëse po e toleranë? Këta e edhe ti në të kuptim, a i po të shanë shaje, A i po të bërtet, ti bërtit. A i po të ofendon, ti ofendop. Njejt një me një, pëse përrin, dryshetit. Qëfar tha këj njëre, përton? Kjo tha një përgjigje të malë që mund të shërbim me te edhe në temën tonë. Tha nëse do të bin nivell ti, e, e pësater kam kërkudije. Apo veç mu dalu për që ti në, përton, mësme më konsi që kjo, përton. A dhe ne po them. Ne se ne për shemb, në një vit të cilës tonë, fjalët tona, punët tona, nuk kemi nivet të lartë. Duhet të pyet veten tonë, e pse po agjeron para Allahut? E pse po fal namaz? Veç për të qenë më ndryshe, sa i që nuk i bën këtë punë. Pse ti po bëson zotë qëllëla? Për shëna syja të iqë përshka këse me konë ndryshe në kuptim pozitiv, e po tash pas Ramazanit të dëshmojmë se për një mene e në ndryshe, nëse kanë diku të këni adhurim në Langellora. Ndryshe me Zotin tonë, kuptim pozitiv, ndryshe me vetë vetën, ndryshe të nërua lëzër me njëri tjetërin, ndryshe në sildin tonë, në fjallet tona, në komunikimin tonë e kështë më ralë tonë. Më bërë i për shtypi një dit, dhe gjoha një prej hoqëllare profesorve në botë në rabë, e tha një përvoj shumë interesante që i shërbën prapë temës tonë, një shambullë konkretë. Për të reguar se aje që bën për shtypje, për të reguar se aje që është erëndësishmë është aspekti shpirtnorë, aspekti njërëzorë, aspekti human, një aspekti formal i jashtërë. Ky profesorë të të kështo, hëtë isha, dhe më thonë, në meke, ka shku për haqë. Tho dhe isha duke dojnë nga hoteli për me shku në harem në qabe, me falë në mazën i këndisë, normal, me e shuzun mundësine fitimin të sehapet ndonë më falin qabë. Tha, kur dole të lift të hotelit, e pasht një djallë, të onë, 7-tët vjeqarë, i cili kërkon të limoshë. Dhe, një mamë, të se i kom pun të lekshët, u shikët. E, thone, isha dole si shpejt, më fal, asë shka marrë këllit kurqë, vëtë mund shpejt, sa so më fal, të ofërë të gjamija edhe tha, nga keqara që do no, mbërës, ishte i sinqart, ishte i nevajshum, tha, nga keqardhja, i thash në fal, nuk kom kurgjë me veti, mirë po, si të fal, namazi, hajde prapë këtu, edhe nuk kom me të lonë pa kurgjë. Tha, e mura për qafoga, ja për gdhila kokën, e busisha me ta, e mura me veti, e tu e vetë, e muhabet, u knash në disponim, tha, pas i këndis, u këthym, Edhe tash prit çtova. Kur Shkova nat po kthena, tash i kisha bëu gatim. Pash sa so so më dhaon tash, s'u rendi sa so ka dash më dhaon, tha pinxiri parat, tham tha djali kështu. Kjo rast i vërtet tash, për dot ditë po ndej kan dot si profesorva. Ky djoli i vogël po më tha tha. Ogj, tha nuk po mduon parat, aq mësiq, aq për çka më përgdhela t'am. Si ka i dëmon? e ka paçi më ka ndonjë dikush më dasht e më përqëdhels ka pa kusht në jetim s'ka pa kusht kush më përqëdhels s'ka pa kusht më dasht s'ka pa kusht kush më bën me të mohabet e ka paçi për kët kam më shumë nevoj çeshtë për parat më janë për bukën e për ujin afta s'ka stëkë fund të vllazor kja është ta që thëja më son po bashkim mes dyave edhe, po edhe më i dhon më të nesh po më përqëdhel kjo është më mira po mir po çfarë kuptimi ka më i dhon por do kenën çmu, do ke përbuz, do ke shkel, apo do do do ke ja ja ja do thot shkatru karakterin, njerëzimin në fund pëtë do, s'ka kuptim kjo çfarë do. Vallë s'ka kuptim kështu. A ta njerëzorja, a ja shpirtnorja, ajo që ka be me fisnikrim, kjo është parimore, dhe kjo është parsore. Pastaj vijnë tjerat me radhë. E njëta sikurse te ky burr me kët sadaka e njëtë edhe për neve të kajërimi apo Allahu Jelle u ala nuk ka nëvoj për azë për neve me gjitha qëfar tha pegamberi s.s.s. men lem jeda qawle s-zuri u l-amelë bihi fe lejseli lajhaqe fi en jeda atëtë amën wa sharaba aji cili aji cili nuk e braktis fjallin e keqe Ajë që në ki braktisë punë të këqia, s'ka kërku Allah unë gaj me braktisë veç ushimin e pije dhe pijenë atër. Pra ndaj të ndërrua dhe zërë se ka orë koha që veç të bojmë i gati për Bajranë. Porësia e me fundit dhe për mbledhja e kësoj që ta është dhe rrimë tani. Mos lejani që në asë një mënyrë a gjërimi juaj të jetë braktisë e ushimin e dhe pijesë. Mos lioni çeramazonit jet. Një fletë në kalendar e kemi mbajtur varur. Deri sa ka shkuar. Dhe pas po sa ka shkuar, kemi larguar fletat e e e e tagrimit e imsakut e imsaku, këtyre rrodh s'na duan më. E vërtetë është se si kalendari nuk na duhet. Mir po, si adhurojmë na duhet shumë. Te ktaş nei po fillojmë me agjërim. Te ktaş nei po vëlim me Ramadan. Kuptim të ndikimit kuptim të përfitimit dhe shpëlimit. Prandaj vazhdoni me punë të mira. Vazhdoni, tieni besimtar. Vazhdoni t'i dheni qëndrueshëm rrugën e Zotit Gjallëualla, me namaz, me agjërim, me sadaka, me punë të mira. Vazhdoni t'i jeni të mirë ndaj njëri tjetrit. Të vazhdojmë të komunikojmë si duhet me nivelin e besimit me njëri tjetrin. Të tregojmë se ne a djerojmë Ne falemi, ne në falemi, në besojmë në donjë leuala, të të regojmë me sjele tona, me vepra tona, me fislikrimin e shpirtit ton, me fislikrin ton, me gjitha këtë të të regojmë se nuk janë fjesht formalitet e këto adhurime, por kanë shpirë të adhurime, janë të gjalla, në japin gjallri dhe jetë dhe neve, kuptimin e jetës e thithim, pikresht nga këto adhurime, fuqin e marim nga këto adhurime, të fadurimi janë burimi i lumëturisë tonë, janë burimi i motivit tonë, i ambicive tonë, i vullnetit tonë, i jetës e mirë për neve. Gjitha këto, të nërruatër, ti dëshmojmë pas Ramazanit, që prejkë sotit, sot, e të utje, e të utje, në gjë Ramazan që vije, e që la nga gëzën me te, e nga mundësën me prit, letjet një stacion ku ne i furnizohemi ku ne mbushemi, ku ne përnirësojmi dhe vazhdojmë tutje, duke ungrit, duke ungrit, duke ungrit, diri sa Allahu Gjelle Huala në nëndzirin nga këtë dunja. Kjo është mision njën, dhe kjo është projekt njën, dhe kjo është e qëfar duhet të bëjmë. E jo, si kur që tha Allahu Gjelle Huala në Kuran, mos u bëni si kuraja cila u ladhë së qëndisuri, e pasaj e shëthuri qëndisin vetë me durët e sajë atënë jam i bindu të ndërlëzër sikur tash fillim dhe me te përdu me e përfundu jam i bindu të gjdo kush pëjneve me agjerimin e ti dhe me gjdo përbinë Ramazan që i ka bërë e ka qëndis një piktur të bukur që i nxanë gjenetit që nesër ka me e matë e këzoti ti ma sashturim tashme këtë këtë piktur të bukur por të shkojmë duke e zbukuru e duke e zbukuru kërë është që nga duhet Ne tash me kemi një piktur. Diçka kemi thur në punën tona. Të vazhdon thurrja, të vazhdon zbukurimi, të vazhdon stolia derisa të hyjmë në vendin më të bukur. Ajër xheneti Allahu xhelahu ala. Jo të shturrim, jo të prishim, po të ruajmë. Meqenëse me duart tona dhe me gojët tona. Allah na permesov jetën tonë. Allah na lehtësoft jetën e këtij bote. Allah në përmirësoft njëda aspekt dhe lusë Allah në manuar që a e tjeti i knashu më neve sën që në këtë ditë bekuar të bajrami që kemi dojnë sët Allah u gjellë u ala të gjithve në përgëzon me falje dhe me shpërblem nuk po tham që kemi meritu po po tham që jena munu imi mundu gjithë kush me mundin sa ka posë mund si andaj mendimi unë për Allah nështë që sneu mundin mirë po dë vazhdojmë të utje për tërguar që ndryshë mërinë dhe për tërguar cilësina dërymmeve tona e ta shka orkoha me u bëgati për namazë në bajramit të ndryshët unë para se me tërguar dhe për bajram pa do të kërkoj që ti në të kujdesin për safat e juaj dhe të tërgunë safat e mirë veçenisht ju që një jashtë të drejtojni ka kibla jo ka gjamia nga si diso sa për isha të kërë ka gjamia kibla është në meke, do të më këthy ka qabeja, anë e këthenu, drejt, ka kibla si duhet, reguroni safat mirë dhe drejtojni mirë. Dhe është në të nëzër, është një, dhe tëtë, sërimi shkurë dhe formës në nëmazë baramit, me që man falit dyre në vitë dhe është i rral, e ndodhë që me harru dhe është normal me harru, anë e nëmazë i, në i baramit i ka dyre qate, dhe falë më zbashku me imamin, fillan namazë i barëm me të këbirin fillestar Allahu Ekber kër hoqë atë Allahu Ekber në të gjithë themi Allahu Ekber dhe lidhemi në namazë ta është më kemi ju namazë e para sa me këndu hoqë asurën fatiha Rablain, i merë edhe tri të këbile me radhë Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber dhe në gjitha këto të këbire për cilëm imamën që zbashku me të të bëjmë të këbire pas taj Hoxha vazhdan me lezu surën fatija, një surët tjetër pas kësaj, shkujmë në ruku, bëjmë sejgjde dhe këthemi për reqatin e dytë. Në rekatën e dytë, fillot drejt në këndim të surës fatija. Përdojmë nga rekatë i parë, ku para fatës patëm tërët të e këbire. Tatën e reqatin e dytë, kalujmë dhejt në fatija. Pasaj kalujmë në surë, dhe kur Hoxha për në surën thëtë Allahu Ekberë, Por kë të këbirë, Allahu Akbar, nuk është për me shku në rruku Por është të këbirë i bajramit Që e thejemi tri herë Para se me shku në rruku Andaj tri herë thujtë Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Herë në katër të kërhojë u hushatë -hu Allahu Akbar Shkujmë në rruku apë Pas taj vazhdojmë me ngritin nga rrukuja Sejgde, japim selamin Dhe përfundo namaz i bajramit Pas namaz i bajramit not, Eshtë endelidhë edhe hudbeja E bajramit që mbaat pas kësaj edhe pas të mëllon hodbës e baramit të të bëhet duaja qërëm e zakanshme. Andaj mas të ndod të lëvi dhe shpandarje dhe sa mas të përfundojmë tërë cërë më një si duhet, pas taj urojmë dhe shpandarmi të gjithë në shtëpia tona dhe gjithë do kush në drejtimën e ti. Zot i shpërblev, zot i ruajt, andaj pregatini për nëmfa në mazë e baramit dhe dhe të një safat mirëm tonë.